السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدف الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 akan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Diingatkan kepada mereka. Tentang kalimat la ilaha illallah. Dari berbagai sudut. Di berbagai keadaan. Demikian pula. Orang-orang yang beriman. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang keutamaan. Memurnikan ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu, dari tugas seorang Muslim di dalam kehidupannya adalah selalu mengingat nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wataala dengan keislaman yang diberikan kepadanya, dengan kalimat Tauhid yang dengannya dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wataala, La ilaha illallah tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wataala. Memurnikan ibadah kepada Allah adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal surah An-Nahl yang disebut juga di kalangan ulama sebagai surah An-Ni'am, surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat yang paling pertama disebutkan adalah Firman Allah Subhanahu wa taala yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an undhiru annahu la ilaha illa ana fattaqun Allah menurunkan perintahnya dibawa oleh ar oleh Jibril kepada siapa yang Allah pilih dari para rasul agar supaya para rasul memperingatkan Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada ilah kecuali Allah, maka hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Ini adalah awal nikmat yang disebutkan di dalam surah yang agung ini yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kagungan nikmat ini banyak manusia yang lalai darinya. Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Wa taba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min shay' dhalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun Dan aku mengikuti agama ayah ayahku Nabi Ibrahim Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub sesungguhnya kami para nabi tidak pantas untuk berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun Sesungguhnya tidak berbuat kesyirikan Memurnikan ibadah kepada Allah ini Itu adalah keutamaan Allah Kepada kami dan kepada manusia Tetapi banyak dari manusia Tidak mengetahui akan hal ini Ia Mengingat akan keutamaan kalimat tauhid Keutamaan la ilaha illallah Dan mengingat tentang kewajiban Memurnikan ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sumber kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupannya sebab so itulah keimanan yang hakiki Allah Subhanahu wa taala berfirman man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin seorang yang so baik keimanannya dia atas tauhid Apabila ia memenuhi syarat ini Allah menjanjikan fala nuhyiannakum hayatan thayyiba sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia kehidupan yang indah wala najziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan sungguh kami akan membalas untuk mereka pahala yang melebihi dari amalan yang mereka lakukan yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan keutamaan surah Al-Fatihah. Kerana di dalam surah ini terkandung segala jenis Tauhid. Al-Quran dibuka dengan Tauhid. Dan surah An-Nas semuanya berisi Tauhid. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahawa ayat yang paling afdal. Sebagaimana di dalam hadith Rasulullah disebutkan bahawa ayat yang paling afdal dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kerana dalam ayat kursi terdapat kandungan Tauhid. Dan surah kun huwa Kata Nabi ta'adilu thulut al-Quran. Senilai dengan sepertiga al-Quran. Kerana ia berisi Tauhid. Karena itu. Mengingat akan keutamaan Tauhid ini. Dan selalu memakmurkannya di dalam diri. Adalah sebuah perkara yang sangat agung. Sebuah tugas yang sangat besar. Bagi seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan. Di antara. Kau taman dan pentingnya kalimat tauhid ini memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Para nabi dan para rasul diutus untuk misi ini. Allah firman "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut." Dan dari keutamaannya Tauhid adalah hal yang mencocoki fitrah dan dasar penciptaan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wamaakala katul jin wal insaillalliyabudun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan di dalam hadits Qudsi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar al Mujashi, radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari weatkan bahwa Allah firman dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu 'ibadi khunafa' kulluhum, thumma innakum atatkum ash-shayatin fajtalatkum an dinihim wa harramat 'alayhim ma ahlaltu lakum wa Allah firman, "Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai khunafa', orang-orang yang hanif, berada di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan." kemudian mereka didatangi oleh syaitan lalu syaitan memalingkan mereka jadi jalan yang lurus dari agama mereka syaitan mengharamkan untuk mereka apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan syaitan memerintah mereka untuk melakukan kesyirikan hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan keterangan tentangnya, dan dari keutamaan Tauhid ini dia adalah sumber keamanan dan jaminan hidayah bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisuu iimanahum bizhulmin ulaiika lahumul amn wa muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodai, tidak mengotori keimanan mereka dengan kedzaliman. Dan kedzaliman adalah kesyirikan. Kerana di ayat yang lain Allah berfirman, "Innas syirka lazulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dari keagungan kalimat Tauhid ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan seorang hamba. Kecuali dibangun di atas Tauhid. Dibangun di atas keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wama umiru. Ilah li Abdullahi lahud dinah khunafa tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan menghilangkan agama hanya untuknya sebagai orang-orang khunafa or orang-orang yang khanif yang tetap di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan dan Allah subhanahu wa taala berfirman wa qadimna ila ma amilu min amalin fajallahu habaan mansura kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu kami jadikan amalan mereka bagikan debu yang berterbangan tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika amalan tersebut tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas dasar kalimat la ilaha illallah beramal dengan konsekuensi la ilaha illallah ini adalah keagungan dan kemuliaan yang sangat besar Karena itu tali yang paling kuat adalah diterangkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَغْفُرْ بِالتَّوْغُودِ wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa barangsiapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah dia kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat kafir kepada tagut beriman kepada Allah itulah kalimat la ilaha illallah terdapat di dalamnya penafian keberlepasan diri dan kebencian kepada segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan terdapat di dalamnya penetapan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan di atas kalimat ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda au saqu urul imani alhubb fillah wal bughd fillah. Itulah keimanan yang paling kuat adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Dan inilah kandungan dari la ilaha illallah. Dari keagungan tauhid ini, dia adalah hal yang menguatkan seorang hamba di kehidupannya, Mengukuhkannya menghadapi segala segala perkara di kehidupan dunia, di alam kubur maupun di kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Yatsabbitullahu alladhina amanu bilqaulitsabit bilhayatid dunya wafil akhirah." Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kuat dengan kalimat tauhid di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat dasar keamanan sebuah negeri hanya akan terwujud apabila negeri tersebut dibangun di atas tauhid dibangun di atas memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT meninggalkan segala jenis kesyirikan Karena itu Nabi Ibrahim AS di awal kali beliau merintis kota Mekah beliau berdoa kepada Allah Rabbi ja'al hadal balada aminah Wajanubni, wabaniyya an nabud al asnam. Rabb, inna hunn abzalla kathiran min nas. Wahyrobku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Wahyrobku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim, alaihi salam, mengingat akan keutamaan akan keharusan memurnikan ibadah kepada Allah dan dijauhkan dari kesyirikan sebagai salah satu syarat terciptanya keamanan untuk mendapatkan kejayaan umat. Dan umat tidak akan berjaya kecuali dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifan lakum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinan lakum dinakum alladhi irtadhalakum wa la yubdilannakum min ba'di khaufihim amna. Ya abduhu nanilayu shrikuna di shayaa. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Sungguh Allah akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa telah dibuat oleh Allah berkuasa. Dan sungguh Allah akan meriah untuk mereka agama, dan sungguh Allah akan mengganti untuk mereka setelah rasa, keakut, setelah rasa ketakutan menjadi rasa keamanan. Kemudian Allah sebutkan syaratnya ya'budunani ya la yusyrikuuna bi syai'a mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawait al-Musnad, Ibn Hibban al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyyir hadhihi al-umma bis-sana wa at-tamkin fi bilad وان gembira kepada umat ini bisana dengan kejayaan wa tamkin fil di berbagai negeri wan dengan pertolongan wa rif'ati bidin dan ketinggian di dalam agama beri kabar gembira kepada umat ini tapi nabi sebutkan syaratnya Siapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia. Ini orang yang keluar dari Tauhid. Tidak ada keikhlasan. Siapa yang beramal akhirat untuk dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan bagian kelak di kemudian hari. Kemudian dari keutamaan Tauhid ini. Tauhid adalah jaminan bagi seorang hamba. Dimasukkan ke dalam sorga. Untuk dimasukkan ke dalam sorga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Inna Allah harrama ala nar man kala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka terhadap orang yang berucap la ilaha illallah dan dia mengharap dengannya hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala Tauhid ini adalah pengubur dosa yang paling agung Mendugur dosa yang paling afdal. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala perintah kepada nabi-Nya, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa astaghfir li dhambik. Ketahuilah ilmuilah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak di ibadah kecuali Allah. Dan mohon ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu. Dan di dalam hadis Anas bin Malik yang diruatkan oleh Imam Al-Tirmidhi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bahawa Allah berfirman di dalam hadis Qudsi, Ya ibadi, lalu Atyatni bikrabil ardi kufaya, thummala tushriku bi shey'an, lalu Atyatuk bikrabiham mengfirah. Waham bahamaku, anda kata kalian datang menghadapku, anda kata engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak berbuat kesyirikan maka aku akan mendatangi mu dengan membawa sepenuh bumi pengampunan. Kalimat La ilaha illallah adalah penggugur dosa. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah syafaat bagi seorang hamba. Hal yang merupakan syafaat baginya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "As'adun nasi bi syafaati yawm al-qiyamah man kala la ilaha illallah Khalifan min nafsi." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dirinya dan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memiliki syafaat kecuali siapa yang telah membuat perjanjian di sisi Allah Ditafsirkan oleh sejumlah ulama bahawa janji yang dimaksud di sini adalah ucapan la ilaha illallah sebagaimana pada hari kiamat kalimat yang terkuat kalimat yang teragung kebenaran yang paling benar adalah ucapan la ilaha illallah dan ini ditafsirkan oleh para ulama di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yawma yakumul ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lakur rahman wa qala sawaba haritat kala arruh ada yang menafsirkan Jibril ada yang menafsirkan seluruh ruh dan para malaikat berdiri dalam keadaan bersaf tidak ada yang berbicara kecuali Siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Dan dia berkata sawaban. Berkata yang sawak. Berkata yang paling benar. Kalimat yang paling benar di sini. Adalah kalimat La Ilaha Illallah. Sebagaimana ditafsirkan Oleh sejumlah ahli tafsir. Dan dari keuguran kalimat La Ilaha Illallah. Seorang yang mengucapkan kalimat ini dengan benar. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Pasti akan dikeluarkan. Dari api neraka. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka itu lantaran dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, 'Yakhruju minan-nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn sha'iratin min al-khair, wa yakhruju minan-nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn durratin min khair, wa yakhruju minan-nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn darratin min khair.' Akan keluar dari api neraka" Orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar ada sebesar jleli dari kebaikan dan akan keluar dari api neraka. Siapa yang berucap kalimat La ilaha illallah, ada sebesar gandum dari kebaikan di dalam hatinya, dah akan keluar dari api neraka. Siapa yang berucap kalimat La ilaha illallah, ada sebesar darah dari kebaikan di dalam hatinya. Kalimat La ilaha illallah ini. Adalah hal yang menyelamatkan seorang hamba. Di dalam segala kesulitan di dalam kehidupannya. Hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Perkara yang membuat seorang hamba. Hidup bebas dan merdeka. Karena kemerdekaan. Hakikatnya di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu SWT. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Maka dia pasti menjadi budak dirinya sendiri dan budak syaitan. Menjadi budak dirinya sendiri. Dan budak syaitan. Itulah makna. Yang diucapkan oleh Ibn Al-Qayyim. rahimahullahu Ta'ala dalam dunianya. Harabu minar rikki alladhi khuliku lahu. Fabulu birkil anfusi wassyaitani. Mereka lari. Dari perbudakan yang mereka dicipta. Kerenanya. Seorang hamba. Berbudak. Mengabdi. Menghamba hanya kepada Allah. Dan itulah tujuan penciptaan kita. Kalau dia lari dari hal ini. Fabulu birkil anfusi wassyaitani. Maka. Mereka pasti akan jatuh di dalam perbudakan terhadap jiwa maupun perbudakan terhadap syaitan. Dan seorang yang menjaga kalimat Tauhid ini akan mendapatkan segala penyelesaian di dalam kehidupannya. Perhatikan Nabi Yunus AS. Diselamatkan oleh Allah SWT dari bahaya yang sangat besar. Beliau telah dimakan oleh ikan besar masuk di dalam perut ikan. Tidak ada yang menyelamatkannya kecuali kalimat La ilaha illallah. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Fa nada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin." Nabi Yunus alaihi salam memanggil, menyeru di tengah kegelapan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, "La ilaha illallah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim." Beliau diselamatkan dengan kalimat yang agung ini. Karena itu hendaknya seorang hamba selalu menjaga dirinya di atas kalimat tauhid, di atas kalimat ikhlas, yang merupakan في أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالخدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah Amma ba'd Ma'ashiral muslimin jemaah jum'at rahimani Wa rahimakumullah Dari keagungan Tauhid ini Nabi Ya'qub alaihi salam Berpesan kepada anak-anaknya Untuk selalu hidup di atas Tauhid Dan menjaga diri di atas Tauhid Dia adalah awal perkara Kerana dalam Al-Quran Awal perintah adalah perintah Tauhid Ya yuhanna su'budu rabbakum Alladhi khalakakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wa iskalian manusia beribadah kalian kepada rob kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa tauhid ini adalah kalimat pemutus seorang di dalam sorga atau di dalam neraka kalimat tauhid ini karenanya diturunkan kitab-kitab Allah alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fustilat min hakimin khadir an la ta'budu illallah innani lakum min hunadiru wa bashir, alif lamra itulah kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya kemudian diperinci dari sisi Allah yang maha mengetahui yang maha bijaksana lagi maha mengetahui untuk apa kitab-kitab tersebut? hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Sesungguhnya aku terhadap kalian Adalah seorang pemberi kabar gembira Dan seorang pemberi peringatan Iya Dan Tauhid ini merupakan akhir perkara Dan diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub Kepada anak-anaknya Am kuntum syuhada Idh hadara Ya'qubal maut Ifqala libanihima ta'buduna min ba'di Qalu na'budu ilahaka Wa ilaha aba'ika Ibrahim Wa ismaila wa ishaq Ilaha wahida Wa nahnu lahu muslimun Apakah kalian menjadi saksi? Ketika Nabi Yakub dihadiri oleh kematian, sudah mendekati waf, sudah mendekati ajalnya. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Kepada siapakah kalian beribadah setelahku?" Maka anak-anaknya menjawab, "Kami akan beribadah kepada sesembahan engkau, kepada Allah yang engkau sembah dan kepada Allah yang disembah oleh ayah-ayahmu para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Sesembahan yang Maha Satu." Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau beliau menekankan penjagaan terhadap Tauhid. Beliau berkata, "La Aana Allahul Yahudi wa Nasara Itta Kubur An Masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi Nya sebagai masjid. Dan seorang hamba yang beruntung adalah siapa yang menutup hidupnya dengan kalimat "La Ilaha Illallah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalami min ad-dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Karena itu, perhatikan dari keagungan tauhid ini. Hendaknya selalu ditanamkan di dalam diri. Kita berusaha untuk selalu mempelajarinya, mengingatkannya. Karena itu, sangatlah celaka Orang-orang yang tidak mengenal. Bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan. Orang-orang yang melalaikan makna. Dan keagungan dari tauhid ini. Dan sungguh beruntung siapa. Yang selalu mengingat dari makna tauhid. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Memurnikan ibadah kepada Allah. Itulah hakikatnya. Orang yang hidup dengan kehidupan yang hakiki. Orang yang berpikir untuk kehidupan akhiratnya. Orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua khusnul khatimah. Dan menjaga kita semua di atas kalimat la ilaha illallah. Dan mengumpahkan kita semua di atas al-uruhatul wuthqa. Talian paling kuat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semua di atas tauhid. Di dalam kehidupan dunia ini. Dan di kehidupan di alam kubur serta kehidupan. Tadkala kita semua menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma Wabihamdik Asyadu an la ilaha illa anta as wa atubu ilayk Wakhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin